Baza mojega predavanja je refleksija uh, moralnih vprašanj, o odgovornosti uh, pri okoljskih problemih malo bolj nasplošno, ampak tisto, kaj pa me po zanima in to bolj poročujem, uh, so pa podnebne spremembe. In zaradi tega, ker ni, čist, ni mi bilo čisto mo moglo biti jasno, kakva publika uh, bo to poslušala, bom mogoče tem prvem delu lahko da malo dolgo čas. mislim bom glavne posledice podnebni spremembe bom samo nekako šel skozi. Zato, da dobimo neko relevantnost, zakaj je ta tema, potem pa gremo bolj na filozofske vprašanje. Um, tak da bi na začetku uh, torej malo podnebnih spremembah o škodi, ki, ki jo lahko pričakujemo in se že dogaja, um, potem o vprašanju um, um, znanstvene utemeljenosti podnebnih sprememb, oziroma na drug način um, podnebne, podnebnega skepticizma, vseda o tem. Um, Potem pa bom nekako probal zajeti, kako razpravljati o podnemni spremembah, o tem, kako se, kak se tega lotiti. E, bom predlagal razpravo skozi podnemni proračun. E, to pomeni, da vnaprej omejimo, koliko izpustuješ na voljo in potem, ko imamo to številko, neko količino, potem pa vstopimo v razpravo klasične socialne filozofije, torej distributivne pravičnosti. Kako količino, ki jo imamo, razdeliti med porabnike, da bo pravično. Um, in Tisto bistveno vprašanje današnjega večera pa je, um, kdo naj okrepa na področju podnevni um, In Seveda je Akterijo veliko, ampak nekako se mi najbolj zanimiva distinkcija zdi država proti posameznik. Uh, poleg tega pa se mi zdi vredno nekaj povedati tudi o uh, mrenskih voditeljih, ki imajo neko moč. Um, vsem uvrščam tako religijske eh, voditelje kot zvezdnike, kot eh, neke m, moralne autoritete v določenih kulturah, kot je recimo bil Nelson Mandela potem, ko je bil predsednik, neko se je upoštevalo njegovo mnenje, um, in pa tudi malo refleksije o podjetjih, kako vlogo imajo podjetja, korporacije, kako pa jih imenujemo. Ok, eno misel, ki me kar nekako zadela, No, mogoče samo besedo o meni, da malo postavim kontekst. Um, jaz sem diplomiral iz filozofije, iz zelene države, kjer sem dokazoval, da uh, na isti način, kot je utemeljena socijalna država, torej, da iz pravičnosti moramo poskrbeti tudi za revne, za šipkejše uh, iz nekih skupnih virov, na enak način z istimi argumenti uh, moramo poskrbeti za okolje, zaradi tega, ker so tisti šipki, za katere moramo poskrbeti, prihodnji ljudje. Torej, zelena država je socialna država na dolgi rok. To je bila teza v diplomi, za katero sem dobil fakultetno prišeljeno nagrado. Um, iz njej sem napisal članek, ki je tudi na volju, na internetu, na akademiji, akademija.edu. Um, članek se pa imenuje. Ne vem, lahko me zgooglate, moje ime, pa se tako je najde. Um, ok, in ena misel iz Guardiana, nekaj mesecev nazaj, ki sem jo probil prevesti. Začela sem razmišljati, kako bodo človeška bitja stoletje od slej gledala tiste med nami, ki smo živeli v času, ko so bile podnebne spremembe prepoznane, pa vendar je bilo toliko več, kar bi lahko storili. Lahko, da bodo čutili skrajni prezir do nas, videli nas bodo kot ljudi, ki so se trudili, med tem, ko je vse gorelo. Torej, tu nekako apeliram na to, da je, govorimo o zelo veliki, veliki zgodbi, ki ima zelo velike posledice za prihodne ljudi, medtem ko pa največ, kaj mi naredimo, je, da se trudimo okoli tega. Torej, nekaj truda je na tem, ne ukrepamo pa, ne zgodi se tisto, kar se mora zgoditi. In to je stabilizacija podnebja, ki se doseže pa tako, da začnemo zmanjševati izpuste eh, oglika v, eh, v podnebje. To je povedala Rebeka Solnic. Uh, moja, moja teza je, da se podnebne spremembe še da obrzdati na neki ravni, ki na ne, nikoli več ne bomo imeli istega podnembe, kot smo ga imeli zdaj. Slovenija ta trijuntek segreta že za 1,7 stopinje, kljub temu, da je globalno svet segret samo za 0,8 stopinje. Tako da neke spremembe so tu in neko segrevanje še bo. Ko govorimo o 0,8 stopinje, to govorimo v primerjavi spred industrijsko dobo. Vsa prizadevanja podnebnega gibanja, vključejoči z mednarodnim protokolom za podnebne spremembe, z vsemi napori Združenih narodov, z napori okoljevarstvenih organizacij, so usmerjena k temu, da bi obrzdali segrevanje podnebja na dveh stopinjah Celzija, torej dve stopini topleje bi bilo, kot je bilo pred industrijsko dobo. Zdaj je za ni celo osem stopinje topleje. Da bi obrzdali podnebne spremembe na tej ravni, moramo izpuste na globalni ravni prepoloviti do sredine stoletja, izpuste, govorim, izpuste, ki nastanejo pri kurjenju fosilnih goriv, premok, nafta, plin um, in uh, krčenje državnih gozdov tudi spušča ogromne količine uh, oblike. Uh, v razvitih državah pa bi morali izpuste zmanjšati med 80 do 95 odtotkov do leta 2050. Razvite države, mislim, industrijsko razvite države, ki imajo ceste, zdravstvene domove, letala, Dalje. Okay. In to je neko kvir, ki ga daje naravoslovna znanost. Te stvari bojo povedali eh, znanci, ki se ukvarjajo z merjenjem temperature, eh, tal, oceanov, eh, gora in tako dalje, fiziki. Eh, tisto, kar pa nas bolj zanima, oziroma mene tukaj in ja vas hočem pripeljati, je pa, eh, kako od tu naprej. Torej, to so neka dejstva, kako od tu naprej kot premišljevalci. Uh, rad bi vam prebral misel uh, enega filozofa, ki se ukvarja s tem, ki je temu posvetil zadnjih 30 let, del Jameson, in pravi, podnebne spremembe so globalni fenomen, ki nosi potencijal izbrisati pol vrst iz planeta, ogroziti dostop do hrane v večjem delu sveta, sprostiti ogromne tokovi boguncev in načeti odnose med državami. Ukreti, ukrepi proti podnebnim spremembam, Ukrepati proti podnebnim spremembam nam je posebej težko, kajti te, te izzivajo naše pojmovanje racionalnega samointeresa, etike in pravičnosti med državami. In na ta način stopamo v moralno polje. Moral, torej zakaj so podnebne sprememe moralno vprašanje? Jaz Pravim takole, moralni problemi nastopijo, ko govorimo o povzročanju škode ali ustvarjanju zla v navezavi na posameznike, skupine ali sisteme, ki jim sicer pripisujemo moralno težo. Torej, to so ponavadi ljudje, jim pripisujemo moralno težo, skupine so recimo naše skupnosti, naša recimo lokalna skupnost, narodna skupnost, skupnost športnikov, kulturnikov, kakorkoli, pripisujemo neko moralno težo v smislu, da treba to ohranjati. In sistem. Sistem pa je mišljen, recimo, kot um, sedani poli družbeno politični sistem, uh, um, um, ki mu pripisujemo moralno vrednost v tem smislu, da ne postimo njegovega uničenja ali razgradnje. Recimo sistem v tem primeru bi bil sistem pravne države, sodišč, človekovih pravic, svobode, tako dalje. Torej, to so neke entitete, ki načeloma pripisujemo vrednost, Za njih smo se pripravljeni boriti. In podnebne spremembe so moralni problem zato, ker ogrožajo te entitete. Na ta način vstopijo v polje moralnosti. Um, še preden gremo dalje v razpravo, bi morda samo orisal um, malo bolj konkretno, kaj naj bi podnebne spremembe pomenile. Um, navajam misel um, um, Hensena, nasinega um, znanstvenika, ki pravi, eh, podnebne spremembe vodijo do, dvig, mor, do dviga morske gladine, pogostejših poplav, širjenja puščav, taljenja polarnega ledu, marsik bo prišlo do izgube pitne vode, nekateri kraji pa bodo v celoti izginili. A tukaj so mišljeni predvsem nizko ležeči otoki, kjer danes živi eh, mislim, več sto tisoč ljudi in če se gladina morje dvigne samo za pol metra, meter, um, To pomeni, da, da so občasne neurja, ki zalijejo predelovalne površine za soljo in je ne mogoče tam naprej živjeti in se morati ljudje iz, trajno izseliti. Um, in še nekaj konkretnih entitet, uh, ki jim podnebne spremembe povzročajo škodo. Ena od njih so ekosistemi. Nenadne in korenite spremembe okolja zaradi globalnega segrevanja ozračja onemogočajo nadaljni obstoj ekosistemov, ki so se spostavili v času podnebne in temperaturne, temperaturne stabilnosti ki je veljala zadnjih 10.000 de let, to je od zadnje ledene dobe. Uh, to je obdobje, kjer je bilo relativno stabilno, uh, torej 10.000 tisoč let, je bilo, so bili podnebni vzorci podobni, vedlo se je, kdaj dežuje, kdaj, kdaj so suše, uh, kako dolge so zime, in nek, nek vzorec bi neka pravilnost, in v tej pravilnosti so se ekosistemi postavili, funkcionirali in ohranjali svoje življenje. Zdaj, ko postavljamo to pod frašaj, te parametri spreminjamo, um, ne vemo, kaj točno se bo zgodilo s temi kompleksnimi sistemi. Um, a ja, morda samo okoli podnebi spremem to, uh, torej, če jih obrzdamo tako kot, da bi imeli koliko toliko stabilno podnebje, nam mora to uspeti, ta veliki program zmanjšanja izpustov. In to obrzdanje pomeni, da, da, da se bo segrelo samo za dve stopini Celzija. Če pa ne ukrepamo, pa naj bi se ozrači samo do konca tega stoletja segrelo od tri do pet stopin Celzija. Za pa čisto za primerjavo, zadnja ledena doba je globalno bila pet stopin hladnejša. Torej, globalno je bila zemlja pet stopin hladnejša in smo imeli ledeno dobo Alpske doline za, za sute z ledom, Britanija povezana s Kopnjim in tako dalje. Druga entiteta, ki, ki trpi zaradi podnebni spremem, so živalske vrste. Lahko se, živalske vrste se lahko prilagajajo, zato potrebujejo precej časa. Hitre spremembe nekega okolja vrsta ne prilagajanja, zato na tistem območju izumirajo. Um, ena misel ob tem, uh, pred leti smo v Greenpeaceu in v društvu za opazovanje ptic, ki so načeloma zadržani do veternih elektrarn in so tudi zaustavili lovju reber kot prvi poskus vetrne elektrarne, ki je bila mišljena na napačnem območju, uh, smo skupaj dali izjavo o podpori veternih tehnologiji v Sloveniji in gradni več veternic. Zakaj? Zato ker pravijo, da podnebne spremembe bodo spremenile podnebne vzorce, podnebne pasove v Sloveniji bo recimo značilnejši bolj mediteranski način, mediteransko način podnebje, kar pa več ne ustreza pticam, ki jih poskušamo tukaj zavarovati. Torej če imamo zdaj en naravni park, ki je v velikosti 10 kvadratnih kilometrov ali pa še več. Če se podnebni pas zamakne na tem območju več ni primerna lega za to žival in zato to varovanje tega parka, neodvisno od tega, kaj se dogaja s podnebjem, nima pravega smisla. Zato so oni zavedali, da potrebujemo tehnologije za zmanjševanje spustov, kar veterne elektrarne so. Oni samo pravijo, da jih treba graditi tam, kjer čim manj ogrožajo živalske vrste. In v medijih jih pa načeloma vedno prikazujejo, kot da so proti veternem elektrarnom na vsak način, kot da so radikaljice. Um, ok, in potem naslednja skupina so pa ljudje, ki že živijo, Kot podnebne žrtve, uh, podnebne spremembe že danes prinašajo ekstremne vremenske pojave, ki so pogostejši in intenzivnejši. Medne so sodijo poplave, silovita nevrja, temperaturni odkloni, netipični za letni čas, vročinski valovi, ki so pogostejši in močnejši, in suše. Različne regije prizadenejo različni dejavniki, odvisno od tega, kje se nahajajo in kako lokalno se kažejo podnebne spremembe. Slovenija najbolj bo najbolj prizadeta zaradi poplav in sezonskih suš. V Sloveniji so tudi opazovali v zadnjih 30 letih, ko so pač izmerili to segrevanje za 1,7 stopinje, da se bo vzhodni del Slovenije bo imel vedno več sonca in bo vedno manj padavin, torej je velika nevarnost za suše, medtem ko zahodni del Slovenije bo pa bolj poplavno ogrožen kot je bil prej. Ok, in tukaj je naslednja skupina zadnja, ki jo po tej kategoriji naštevam, so prihodni ljudje. Uh, globalno podnebje uh, je en velik sistem planetarni sistem, uh, ki, ki, je, ki, ma, ki ga lahko opazujemo na podoben način kot vesolske pojave. Tako da se stvari zelo počasi dogajajo in zelo na dolgi rok. In kar je zanimivo pri podnebnih spremembah je, da če ta trenutek tako nehamo izpuščati vse izpuste, uh, se ne bo temperatura zmanjšala še tisoč let se ne bo začela nič zmanjševati, zato ker je toliko energije shranjena v oceanih. In kakor hitro se začne CO2 zmanjševati, tukaj bo CO2 iz oceanov dal, dal določeno količino nazaj, da se bo to stabiliziralo. Torej, mi se zdaj borimo za to, da se zmanjša segrevanje. Ne moram več govoriti o stabilizaciji na predindustrijsko dobo. Ampak tudi ta boj je izrednega pomena. Nadaljevanje obstoječega stanja na globalni ravni pomeni tveganje za globalno segrevanje Uh, kot sem povedal, od, tri, od 3 do 5 stopin. Um, danes je ozračil segreto za 1,8. Um, zaradi toplote shranjene v oceanih bo temperatura ostala na, isti, na istem nivoju še tisoč let. Uh, spremembe so trajne, ali pa vsaj, če ne trajne, vsaj tisočletne. Zato govorimo o posledicah na zelo dolgi rok. Prihodne generacije nimajo vpliva na soočanje s podnemnimi spremembami, ne morajo imeti besede pri tem, kaj mi danes delamo, medtem ko absolutno So, so v apsolutnem smislu žrtev tega, kako se bomo odločali. Uh, in ravno zaradi tega, ker, ker jih močno zadeva tema, pa hkrati nimajo nobena beseda, nad tem so žrtev, so podnebna žrtev. Tistih akterjev, ki pa to moč imajo. In o tem bo potem tekla razprava, kdo naj bi imel to moč. Uh, če je težko določiti kateri akteri točno so in preko razprave bomo videli, kako težko je razmiti to odgovornost, pa vemo eno stvar. Ti akteri pripadajo se dani generaciji. Tako da, če govorimo o medgeneracijski relaciji, torej ljudje danes, pa ljudje potem čez 100 let ali pa čez 150 let in rečemo, da so to dve skupini za svojo lastno recimo dve skupnosti, bo ta skupnost kasneje zagotovo lahko pokazala na to skupnost zdaj kako se pa mi zdaj med dogovorimo, kdo je odgovoren, pa njih recimo načeloma ne rabi toliko zanimati. Če seveda lahko govorimo o takih dveh skupnostih. Ok, če povzamem, podnebne spremembe bodo zaradi velikih sprememb povzročali selitve narodov v števil, velikem številu, dvig temperature vodik dvigu globalne eh, gladine morja, zato, ker se topi led na polih, predvsem na Antarktiki in na Grenlandiji, ki je nad, nad eh, zemljo, tisti, ki je v vodi, nima takega očinka. In recimo Bangladeš eh, je država, ki, če se samo za en meter dvigne gladina morja, je 80% ozemlja pod vodo in ne mogoče tam zaživeti. Bangladeš pa živi 120 milijonov ljudi. Njihovi izpusti so desetkrat manjši od poprečnega izpusta od, od poprečnega Evropejca. To bom še nekakrat povedal, ker je toliko zanimivo vprašanje za podnebno pravičnost. Um, tako velika želite pa tako malo, tako malo imajo pri, pri povzročanju problema. Torej, dvik morske gladine širi tropskih bolezni zaradi premika podnebnih pasov, teh vročih pasov zgor, Uh, mile zime uh, ne bodo več pobijale mrčesa, ki so, ga, ki, ki so ga vedno pobijale pri nas in zaradi tega lahko tropske, uh, tropski mrčes, ki je pri nas, ni mogel preživeti zime, bo kasneje lahko. Um, in, in seveda intenzivnejša in nevarnejša neurja, orkani suše in poplave. Um, v vasici ob Ljubljani, kjer ja živim, uh, so, je bila zdaj novembra velika poplava, rekli so istoletna poplava med tem, ko se je zgodila pred tem pred 4 leti in starejši prebivalci pa pravijo pred tem pa nikoli. Torej, je imela status stoletne poplave, ampak se je zdaj že zgodila drugič v par letih. In tudi Agencija za okolje, ki je delala to analizo o segrevanju Slovenije, je rekla, da se bo do stoletne poplave se lahko spremenijo v desetletne poplave v prihodnosti v Sloveniji. Slovenija najbolj ogrožena zaradi poplav pa Um, Medtem, ko so druga, druga omočja veliko bolj ogrožena recimo dvigovanja gladine morja, recimo London, kjer živi čist na nivoju morja, če se tam dvigne za en meter, ima ogromen problem, kako zaščititi celo mesto pred tako goličino vode. Um, in seveda ogromno uh, mest, ki, ki so obmorju. Ok. Zdaj, um, Na srečo, v Sloveniji več ni tega pojava, ampak tako imenovano podnebno zanikanje, ali pa na začetku so sami sebe imenovali podnebni skeptiki. Torej, rekli so, da je na ta ali drugačen način so podnebne spremembe del neke zarote v varstvenikov in določenih podjetij, ki želijo služiti od, od tega, da se s tem ukvarjamo. Uh, in so na, na, na te in one dokazovali, da podnebne spremembe ne držijo, da se nimamo kaj bat, da ne nadaljujemo stvarmi tako kot smo do zdaj. Zanimivo je, da se jih angažirali pri razpravi o težu šest. E, en od njih je bil Mišel Alkalaj, um, s katerimi sem moral biti večkrat tudi soočen na televiziji in je bilo bedno. Kaj <laughs> um, kredibilnosti nima. Pa v to pa gre en čas atrakcija je čas po pa pa, če, če nimaš verodostojnosti, te ne je več. Mediji so ga nehali vabiti. Ne. On je za, nimo za vred, on, on je izdal knjigo, ki je citirala sto virov in so bili v glavnem blogi. To je se vodnevo, to je zgodnevo. Ja, a pa komat je drug, tak drug kandidat. Ne. Ja. Um, ok, in eno mislijo, Torej, če vas zanima, če ste slišali, da je v ali drugačen način, kako podnebne spremembe naj ne bi držale in sem vam naštevali, ne se nam približuje ledena doba, ne se je se nehalo segrevat, ne so meritve, narobe postavljene, na karkoli, najpač ogromno je teh nekih razlogov, ki so krožili zadnja leta, vam predlagamo obisk spletne strani Skeptical Science, kjer sistematično zbirajo vse argumente skeptikov in jih odgovarja na njih glede na recenzirano znanstveno literaturo z tega področja. gre za tako dober projekt, da je da Slovensko društvo meteorologov je prevedlo mislim da 60 najpogostejših teh test in proti, proti odgovorov in so jih izdali tudi taka brošura je, na na 40-50 stranih v slovenščini. Torej, vse to je zdaj dosegljivo v slovenščini in je res super. Od kar obstaja ta stran, ne raje ime več razpravljati. Z res samo jih pošljem. tja, tam so in argumenti skeptikov in odgovori na nje. Um, ok, in ena od misli, ki, so, ki jih najdemo na tej strani, je naslednja. Znanstveni skepticizem je zdrav. Znanstveniki bi morali vedno izivati drug drugega, da bi izboljšali razumevanje. A to ni tisto, o čemer govorimo pri zanikanju podnemnih spremembih. Skeptiki močno kritizirajo kakršne koli dokaze, ki podpirajo antropogeno segrevanje ozračja in vbenem hkrati spremejo vsak argument, mnenjenski prispevek, blog ali študijo, ki trdi, da je ovrgla globalno segrevanje ozračja. Tako imenovani cherry picking. Da iz gore dokazov vzameš samo tiste, ki ustrezajo temu, kar želiš povedati, zanikaš pa vse ostale. In tisto, tisto, kar je za nas pomembno, je, da da zaupamo tistemu, kar je verodostojno. In v zadnjih, v zadnjih dveh letih je bilo narejeno ogromno teh revizij, kjer so pogledali vse članke v zadnjih 20 letih, da bi ugotovili, kaj pravi znanost na to temu. In po eni taki reviziji najbolj znani, mislim, da je IPCC bil odgovoren za njo, torej Mednarodni protokol panele za podnebne spremembe, so ugotovili, da 97 odstotkov vseh člankov iz zadnjih 20 let potrjuje tezo, da je človek kriv za podnebne spremembe zaradi kurenja fosilnih goriv. Dva odstotka uh, opozarjata na določene negotovosti v dokazovanju, en odstotek jih, malo manj kot en odstotek uh, člankov pa nasprotuje frotuje uh, teoriji podnebne spremembe. Um, kljub temu, da je konsens 97 stotem, to je približno tak, kot konsens o evoluciji ne, ali pa o, o, o Mislim, da še z ocepljenje, mogoče koncens nižji, pa je enako kontroverzen iz podobnih krogov. Kljub temu je največ skepticizma ali pa zanikovanja v politiki. V politiki, ki je doskrat vezana na interes, ki noče podnevnih sprememb v razpravi. V Sloveniji se je kazalo to pri težu šest. Torej, Če te šest torej nov ogromnih, Uh, nova, nova ogromna elektrarna ki bo ki kuriti premo še 40 let ne pa še skupaj z idejo podelni spremembe ki zahteva radikalno zmanjšanje izpustov preprosto zanemariš teorijo ki pravi da postaja problem kar je zastrašujoče je da je v združenih državah celotna republikanska stranka uh, zanika pomena spremembe uh, in uh, torej nasprotuje posegom države na to področje Um, upamo, mislim, bomo videli, kaj se bo zgodilo za kandidaturo na, na volitvah. Recimo, glavni proti kandidat um, um, Obama pre mandatu, McCain, uh, ki je bil republikanec, ni zaniko ni spremem, je bil en od teh, ki so predlagali sicer uh, ekonomsko desno varianto, kako to reševati, spodbujati trg in tako dalje, ampak niso pa, uh, ni pa nasprotoval znanosti. Um, Ok, in tisto, kar je za nas pomembno, torej, hočemo imeti razpravo o vrednotah, o, o moralnih vprašanjih, filozofirati in pri tem se naslonimo na tisto, kaj naravoslovna znanost pravi. In če 97 odstotkov znanstvenikov in znanstvenih člankov pravi nekaj, je to za nas dovolj dobro, da mi vzamemo to kot temelj in na tem gradimo dalje. In zato se za s tem ne bomo več okvarjali. Um, ok, in zdaj, kot sem že prej omenil, um, podnebne spremembe, Prinaša eno temelno nepravičnost v smislu, kdo je tisti, ki jih povzroča v globalnem smislu in kdo je tisti, ki je žrtev. In naredili so eno analizo in pokazali, da 97, 96 odstotkov smrti zaradi naravnih nesreč v zadnjih letih se je zgodilo v državah v razvoju. To pomeni, da velika večina v glavnem, ko ljudje umirajo od velikih nesreč, umirajo v državah v razvoju. Hkrati pa so države v razvoju oziroma industrijsko nerazvite ravno zaradi tega, ker niso prisostvovali na industrijski revoluciji, v kateri, v kateri bi pet preostali svet, ki je industrijsko revolucijo poganjal na nafti, na premogu, na plinu. Um, ok, in zdaj, torej odje na kak način to veliko abstraktno debato, ki odpira milijon vprašanj, zamejiti, na polje, ki je obvladljivo in ki daje neke smiselne rezultate. In Zato se mi zdi najboljša razprava v zadnjih letih je razprava o podnebnem proračunu. Da zračunamo, torej koliko izpustov še lahko izpustimo, da bomo ohranili koliko toliko verjetnost, da bomo imeli podnebje samo za dve stopini. In zračunali so, da bi morali dve tretjini vseh fosilnih goriv, ki jih prepoznavamo, da so, torej vseh rezerv, pustiti pod zemljo. Samo eno tretjino lahko še uporabimo. Konkretno pa imamo tudi številko in gre sicer za torej, United Nations Environmental Program, to je torej, okoljski program Združenih narodov iz leta 2014 in so zračunali, da ima svet podnebni proračun v velikosti 1900 gigaton CO2-a -ja, oziroma co 2 ekvivalenta co 2 ekvivalent pomeni, da še metan in dušikove oksida in te, stvari, te druge pline poenostavimo zato da laži, da na en imenovalec in to je CO2-ekvalent. Tisoč gigaton je že bilo izpuščenih, globalno jih izpustimo okoli 30 gigaton. Uh, ohranitev varnega podnebja, torej okoli dve stopini uh, toplejšega kot industrijsko dobo, pomeni, da imamo na voljo še manj kot tisoč gigaton uh, Torej prostora za naše izpuste. Tisoč gigaton. Torej, če čisto na hitro pogledamo, 30 gigaton pomeni, da um, v treh letih, dobrih treh letih pridemo na 100 In tukaj govorimo o 30 letih enakega načina izpustov, kot imamo zdaj. 31 leto pa čista ničla. šla. Ne? to je, to pomeni, da, da ta... Ne, ne, ne, govorimo o tem, govorimo o tem, da um, to ne pomeni 30 let, pa potem nič. Ampak pomeni, da je ta paket tisoč gigaton, to je zdaj tisto, od čemer se začne razpravljati. Kdo je do tega upravičen? Torej, kdo lahko to še porablja? A lahko, uh, recimo, Zahodna Evropa ali pa industrijsko razviti svet, ki se je zgradil na tem, da je povzročil podnebne spreme ker je toliko nafte in premoga bilo pokurjenega, uh, a lahko zdaj še enako uporablja ta vir kot tisti, ki še danes nima elektrike. Danes 800, tisoč, 800 milijonov ljudi še danes nima dostopa do elektrike. To so na eni strani. Ne? V Indiji, v visokih delih Azije in v, v glavnem v Afriki so ti ljudje. Nekaj jih je pa tudi v Romuniji, pa na slovaškem, predvsem gre za romske skupnosti, ki malo bolj dalje na živijo, ampak vseeno 800 milijonov. Ne? In zdaj, prvi... Prvi neurologični predlog, kako razdeliti iz je, okay, mi smo človeštvo, se pogovarjamo, ok, imamo jih štisoč, tisoč, gigaton, kako si jih bomo razdelili. Je najboljše, da se štejemo število ljudi, torej nekje 7 milijard nas je in delimo to številko za 7 milijard, rezultat je 2,7 toni na prebivalca na leto in to je to, vsak ima 2,7 toni in zdaj delamo na tem. Poprečen Evropejec ima tam od 8 do 10 ton na leto CO2-a izpustiti. Kaj En let iz, to je, pa, vem, ameriški podatek, en let iz uh, Los Angelesa do New Yorka pa nazaj je točno toliko. <laughs> 2,7 uh, uh, toni. Um, ok. Ja. Je postane kompleksno. Ampak tisto, kar je, tisto, kar je ta trenutek pomembno, je to, uh, hočemo upozoriti na eno nevarnost, ki nastane, če si uravnilo, ko lepo porazdelimo na 7 milijard. Zakaj? Zaradi tega, ker uh, na eni strani imamo bogatega evropejca, v globalnem smislu bogatega. Če se lahko vsak dan stuširaš, greš spati na toplo, uh, si nahranjen, ne poznaš lakote, pol si bogat v globalnem smislu. Tudi, če si recimo v Sloveniji prejemnik socialne pomoči, ampak v globalnem smislu si bogati. Um, ok. Torej, na eni strani imamo tega človeka uh, in ta trenutek izpušča 10 ton. Na drugi strani imamo poprečnega prebivalca Bangladeša, poprečnega, recimo, izpušča eno tono. Okay. In vladimo imamo pravico pravica do 2,7. Kaj ne naredi evropejec Pa 6,3 tone preveč izpustov, da jih se živi. Um, in kaj, ali naj ta, ki ima zdaj eno tono na osebo, ali naj gre po istem načinu, dokler ne doseže 2,7 tone? Uh, to je eno vprašanje. Uh, drugo vprašanje pa je, um, če rečemo, da je določeno onesnaževanje potrebno za določen standard, uh, recimo da potuješ z osebnim avtomobilom. Uh, in če rečemo, da prostora v ozračju ni več dovolj za vse naše izpuste, ampak samo za 2,7 tone od vsakega in evropejci ne smemo več kot toliko, ne? Uh, torej, kdo je tisti, ki se ima od zdaj naprej še pravico vozi z avtom? Ne? Torej, in, in razvijoče države pravijo, vi ste se vozili z avtom zadnjih 150 let, vi ste zgradili svojo premoč na tem. Ne? Zdaj smo mi na vrsti. In še pet let nazaj, Države, kot so Indija, Kitajska, a, a, države Latinske Amerike, niso potli slišati o kakršnem kolem podnebnem sporozumu, ki bi od njih zahteval, da začne zmanjševati spuste, ker se jim je zdelo nezaslišano. Zakaj pa bi, če ste problema problema nadaljevi in zdaj bi vi nas začeli omejevati pri razvoju? Um, na drugi strani im pa potem velike igravce, ko so združene države, pa Australija, pa Kanada, um, Evropa je malo boljše, med slabimi je tudi recimo Japonska, ki sploh isto ne želijo zmanjšati spusti ali pa pravijo, da jih bo zmanjšali za 5% v naslednjih 20 letih. In dokler je taka postavitev, je, je težko priti do neke rešitve, ki, ki naj, bi, naj bi bila verodostojna. In zato je pa tako pomembna filozofska razprava, ki neodvisno od tega, kdo je tisti, ki o njej razpravlja, išče neko pravičnost. Kaj je tisti model, uh, ki bi bil pravičen? Um, Ok, mogoče samo še ena tak statistična, torej 80% svetovne energije, ki je človeštvo porabi ta trenutek, da ta obstaja tako kot je, je iz fosilnih goriv. Samo 20% je iz hidro uh, in iz obnilnih virov in iz energije. Uh, to pomeni, da če želiš uh, sodelovati v takem gospodarstvu, kot je ta trenutek, moraš izpuščati uh, fosilna goriva v ta trenutek. Um, ok, In torej, vprašanje je, kdo naj ukrepa? Zdaj, ker na tak ali drugačen način razen najrevnejših na svetu, razen tistih 800, tisoč, ki nimajo, ki, 800 milijonov, ki nimajo elektrike, večina na ta ali drugačen način sodeluje s tem sistemom, ima od njega korist. In zato smo večina na nek način nagovorjeni, da se s tem ukvarjamo, da poiščemo tisti svoje del odgovornosti. In nadaljevanje bomo iskali za to razpravo. Kaj je za tisti naš del odgovornosti? Iskal sem načine, kako uh, kak ponazorit. Uh, torej, zdaj bomo postavili te štiri entitete, država, posameznik, podjetja in nenskih voditelji, uh, pa, ja, pa bi mogoče kar te um, podlage, dal, štiri različne, samo toliko, da jih bomo imeli Aj, ok, če jih sem na tlaj, vsi ka mislim, da se tu ne bo tako dobro videla. Ja, ne, bolj še ok, lahko dam? Ok, torej rečemo, da je to država. Posameznik. Uh, mnenski voditelji... Ej? Eh? Prvi da Aha, ja. Uh, mnenski voditelji, pa korporacije. Podjetja. Ok in gremo najprej uh, najprej na državo. Zakaj bi bila država tista? Zdaj, če bi šli samo 20 let nazaj, se tega sploh ne Edina entiteta, ki naj sploh karkoli dela, je vedno bila država, takrat. Ne? Danes smo v, v fazi, rečemo 50 let. Ne? Uh, danes smo v obdobju, kjer se Ker nekaj pričakujemo od posameznikov, od podjetij, od nekih nevladnih organizacij, od profesorjev, od onih in tretjih, ne? Ker, ker živimo v drugačnem svetu. Ampak zakaj država? Najprej država je sestavljena na državne, regionalne in lokalne nosilce oblasti. Tako se nekako razdeli. Država pa ima moč, da, da sprema zakone, ki usmerjajo gospodarstvo, privabljajo ali odbijajo investicije, kot je recimo T6 na eni ali obnuljivi na drugi. To moč države ima. Eh, lahko vpelje CO2 davek ali pa eh, finančne podpore za ekosklad, menjavo okren in tako dalje, za podporo sončnim elektrarnem. Eh, lahko podpre eh, ukrepe posameznikov ali jih pa zavira. In lahko podpre ukrepe eh, gospodarstva ali jih pa zavira. Eh, Preko javnega denarja, ki ga upravlja, preko, javne, preko storitev, za katere zapravlja, lahko izbira okolju prijazne storitve ali pa okolju manj prijazne storitve. Če vemo, da je v, v, v javnem sektorju zaposlenih, rečemo, 100 tisoč ljudi, lahko te, teh 100 tisoč ljudi prehraniš na okolju prijaznejši ali pa manj prijaznejši način, Lahko elektriko, ki jo porabijo, dobiš iz 100% noli ali pa iz 100% iz premoga in tako dalje. Ne? To je nek manevrski prostor, ki ga država ima in, in uh, razprava o moralni odgovornosti nastane samo takrat, ko obstaja manevrski prostor med eno opcijo in med drugo. In tisti, tisti ki ga naslavljamo, lahko izbira med njima. Ko te izbire ni, je razprava odvečna. Pos, uh, O odgovornosti zapornika za to, kaj se dogaja zunaj, ne moremo govoriti, nima popolnoma enega smisla, ker je on zapornik in on nima manevrskega prostora. Uh, ravno s tem, kar sem pa povedal, da država lahko sprejme zakon ali pa ga ne sprejme, CO2 davek ali pa ga ne sprejme, subvencije za menjavo oken ok ali pa ne, to je manevrski prostor, ki kliče državo k neki odgovornosti, da vstopi v to, v to razpravo. Uh, še vedno država. Uh, predstavlja formalnega nosilca oblasti na nekem ozemlju. Vsa, vso ozemlje sveta, razen Antarktike in Arktike zaenkrat, je razdeljeno po državah kot entitetah, tako da, če govorimo da je, da, če govorimo o planetu in ga razdelimo po entitetah in rečemo vsak naj za tisti kos, tisti, ki so formalno odgovorni za, za te kose, so države. Um, ok, Uh, zato, zato pravim, da od vseh akterjev, ki jih imamo tukaj, je država najrelevantnejši akter v tej razpravi. Uh, zadnje leta so okoli dost doskrat kliče, pridruž se, podpiši peticijo, pomagaj nam, pridi na protest in um, nenamerno s tem, ko pač želijo... Uh, oh, super, družba. Uh, Z tem, ko želijo poganjati svoje kampanje, po tihem ustvarjajo še nekaj, kar je, kar je na nek način postalo tudi škodljivo in to je, da je posameznik tisti, ki je odgovoren za veliko večino vprašanj. To je neka prevladojoča ideologija zadnjih nekaj desetletij, ne, 30 niver, sem imel lahko da je 40, recimo zateče Reganovo revolucijo, kjer se je velik premik dal na posameznika, ne samo v smislu Uh, posameznik je svoboden, je lahko lastnik, je lahko delničar, ampak tudi je odgovoren za stvari, ki se okoli dogajajo. Je popolnoma odgovoren za to, če, če je nasilen, za to, so uh, legitimne visoke kazni, je odgovoren za to, če uh, ravna slabo z okoljem, je odgovoren za to, če ne je ekološko, uh, če, če se ne vozi z električnim automobilom. Torej, vse te stvari, ki, ki nekako so, recimo, okolje bolj prijazne, po tej prevladujoči drugi. ideologiji pokaže samo na posameznika, v glavnem na posameznika s prstom. Um, ok, torej iz, iz vrste razlogov, ki sem jih omenil, pa, pa, pa pravim, da je država v glavnem en od največjih, največjih naslovnikov, uh, ki ga moramo klicati na odgovornost. Ok, in če rečemo, država je odgovorna za podnebne spremembe in mora ukrepati. Zdaj, ali, je, ali, sta, ali so vse države enako odgovorne Torej, imamo eni strani Kitajsko, ki sama izpusti 40% vseh izpustov toplogrednih plinov. Potem imamo Slovenijo, ki na letni ravni izpusti, mislim, da nič cela, nič tri odstotke globalnih izpustov. In zdaj, ali sta te dve državi enako odgovorni, da ukrepata? Po eni strani a, so izpusti Slovenije zanemrljivi a, in se zdi, kot da se s tem sploh nima smisla zanemrljivo vprašanje. Na drugi strani imamo giganta, ki če sodeluje ali ne sodeluje, od tega je odvisna cela zgodba, kako se obrne. In ravno s tem argumentom majhnosti se neverjetno, najprej v Sloveniji z tebi minornimi izpusti, potem v Veliki Britaniji, kjer so argumentirali, da imajo 2% globalnih izpustov, Potem je cela Evropska unija, ki pravi, da ma, ki, ki dejansko ima 12 odstotkov svetovnih izpustov, se vsi izgovarjajo na ta argument. Poglej, tam so veliki, mi smo majhni minimo nič pri tej debati, ne oni rešuje Gre za odrinje, odrivanje a, odgovornosti. A, jaz to odgovornost potiskam nazaj, ravno s tem, ko pokažem, če obstaja manevrski prostor med boljšo in slabšo izbiro v tej razpravi, potem nastaja tudi neka odgovornost, da izbereš boljšo možnost. Kot do um, Ok, torej, priznavamo, da odgovornost držav ni enaka, uh, ne samo uh, večje države imajo večjo težo, ampak enako pa morajo uh, uh, ukrepati. Druga razlika v odgovornosti pa je glede na razvitost države, glede na to, koliko koliko, um, koliko fosilnih goriv, koliko co 2 so že dalje v okolje. Uh, in v tem smislu Lahko primerjamo državo Slovenijo in državo Bangladeš. Uh, Bangladeš je primer ene države, ki je ena od največjih podnevnih žrtev. Uh, na drugi strani imamo pa industrijsko razvito Slovenijo. Um, in te dve državi ne moreta imeti enake pravice do tega, koliko izpustov je še na voljo. Uh, ker Bangladeš praktično ni sodeloval v industrijski revoluciji, imajo legitimno pravico, da do, neke, do nekega dostojnega standarda, kjer ima vsak dostop do pitne vode, dostop do zdravnika, izobrazbo in te stvari, in da to zgradiš, potrebuješ neko količino fosilnih do tega imajo neko upravičenost. Medtem ko mi imamo na drugi strani na voljo tehnologije in vse kar, nas, vse, kar se pri nas zgodi, ko gremo po tej poti, je, da nas nekaj to stane, kar se pri njih zgodi, pa je, da se dvignejo iz skrajne revščine v neko dostojnejše življenje. In ta razlika, dviki skrajne reščine in naša, stalo nas bo nekaj evro na mesec več, je neprimeljiva po neki teži.. Uh, ok. Torej, zdaj imamo na eni strani države, ki ima neko moč, ki ima manjivrski prostor, ki določa zakone, ki vplivajo na gospodarstvo, na industrijo, na posameznike. Uh, na drugi strani, posameznik. Ok. Posamezniki smo državljani, potrošniki, nosilci odgovornosti, lastniki in še marsikaj. Člani tega in onega, sosedje, sorodniki in tako dalje. Uh, kot državljani volimo. Pri politi politične stranke ima različna stališča do tega. Naša odgovornost je, da tehtamo ta stališča in volimo recimo okoljoprijazne. Uh, Obstajajo peticije, ki nas nagovarjajo, da sodelujemo. Odgovorni smo vsaj, da pretehtamo te peticije. Ko so neke pobude, da jih premislimo, da mogoče sodelujemo v teh pobudah. So protesti, so nevladne organizacije. Vse te oblike naslavljajo posameznika kot državljana. In tukaj je nek manjevrski prostor, z katerim nastaja tudi dogovornost. Potem smo potrošniki. Kot potrošniki lahko uporabljamo različne oblike elektrike, ki pride v naše domove. Uh, v Sloveniji lahko naročiš 100% obnovljivo elektriko, ki ne povzroča izpustov od plinov. Um, recimo elektrocelje, uh, prodaja to elektriko po isti ceni, kot jo prodaja vsi ostali. Torej, stroškovno se ti nič ne pozna. Um, Mamo različna prevozna sredstva. Mamo različen način ogrevanja, ogrevanje stanovan Korilno olje, les. Korilino, olje je fosilni vir, les je oblik, predstavlja kroženje oblika. Uh, bolj ali manj izolirana hiša? Uh, Prehranjevanje. 18% izpustov toplogradnih plinov pride iz uh, živinoreje. Manj, hrana, ki ima manj mesa, ima manj izpustov. Uh, ekološka hrana načelo ima manj izpustov, kot neekološka hrana. Torej, spet nastaja nek manevrski prostor, ki Saj odpre polje razprave. Iz tega ne izhaja samo umevno, da posameznik mora iti po poti ekoloških hrane, veganstva, kolesarjenja javnega prevoza, najbolj energetsko učinkovite hiše, sončno elektrarno, um, skurjenjem na les in toplotno črpalko. Ni nujeno, da posameznik to mora, zato, ker je razprava dosti bolj kompleksna. Ker je vprašanje, ali si posameznik lahko to privošči, ali mu je to na voljo, ali je k temu spodbujen ali mu je to oteženo. In en konkretni primer, za danes se mi je zdaj zanimljil, uh, jaz kot okoljevarstvenik probam razmišljati o teh stvarih, hkrati se pa zavedam omejitev možnosti, ki jih, ki jih imamo. Uh, v Google sem vpisal pot od, od mojega doma do sem, uh, pot z avtom, ker okay, me je samo zanimalo, koliko časa mi bo vzela. In hkrati je Google avtomatsko zračeno, koliko, stane pot, koliko časa je pod z javnim prevozem. Uh, torej, iz vasi blizu Ljubljane, 10 km od Ljubljane do Ptuja, bi je bilo z avtom, torej ura pa pol, mislim da 138 kilometrov, Z javnim prevozom pa štiri ure 20 minut. Recimo, če bi želel to opcijo. In zdaj če, če smo čisto striktni, jaz sem danes delal do 4. Recimo, da bi bil avtobus ob 4:01, ena bjaham na ta avtobus, je prvo, prvi možen termin tega predavanja, recimo 8,25. In to je pač en absurdni primer, ampak kaže na to, da edina opcija, da sem živel svojo, rečimo svojo kulturno angažma, je bil poraba fosilnih goril. In, in tukaj ni pravega manjkavskega prostora. In o tem govorim, spet se vračamo nazaj k državi, ki je tistemu, ki obvladuje infrastrukturo, znotraj katere se jaz lahko, ali pa se ne moremo odločiti. Na drugi strani, mesto Bruselj, pa mislim, da tudi Dunej, ampak recimo Bruselj, na podzemni železnici pride vlak vsake dve minuti. Torej, vsake dve minuti preprosto prideš tja in že prije naslednji vlak. In še vedno se ljudje vozijo z zdaj, ne. In zdaj, to imamo zdaj posame znika, na eni strani imamo ta primer, moj današnji, in na drugi strani imamo tisti primer. In zdaj voziti z avtom ni ista stvar, A si v središču Bruslja, a si gibaš po Sloveniji. Ne more biti ista stvar. In ne, more biti, ne moreš enako z enim flyerjem, ki pravi, nehajte uporabljati avto, vozite javni prevoz, nagovarjati vseh ljudi enako. Ker ravno zaradi tega, ker infrastruktura, ki, ki odpira manjivrski prostor, ali ga pa zapira, je popolnoma drugačno. Kakšen je bilo bil to argometri Zakaj ne si vegani ali vse Tu postane kompleksnejše. Ok, ena stvar je, um, zadnjič, jaz sem vegetarijanec uh, skoraj deset let, in sem uh, uh, vegetarijanske biljakovine, do, dosto, to se je zboljšala ponudba, zdaj imaš recimo v velikem merkatorju uh, imaš recimo 20 različnih oblik vegetarijanskih biljakovine, s tem upravljim, ne, Kaj salamice in in gor um, In pač to rabiš, ne, če je noče živalskega izvora. In je Sem gledal najdražjo salamo v merkatorju in uh, prve vegetarijanske salame, ki jih je možno kupiti. In je ena proti štiri. Štiri krat dražje so. Torej, ja, biti vegetarijanec je krompir, pariš, riž, uh, pa jajca, je ceneje. Uh, biti vegetarijanski ne pa bi ohranjal neko podobno kakovost in pestrost kulinarike, je pa preprosto dražje. to je sigurno. In zdaj, če gledamo, iz česa je tista salama narejena, in spet stopimo, spet prije država noter. Iz česa je vegetarijanska salama narejena in iz česa je klasična salama? Vegetarijanska je iz soje, sojo pa uporabljajo za hrano za živali, iz katerih pridelajo to meso. Ampak ker je ta sistem pridelave mesne hrane toliko subvencioniran na vseh možnih poteh, rata ta toliko cenejša od, od te, ki je sestavljen iz primarnih sestavin, ki je, v tistem primeru je živali. Kdo zagotavlja režim, ki draži, recimo, vegetarijansko hrano, a država za svoje neaktivnosti oziroma za finančno podpiranje obstoječega režima. In torej, moj prvi odgovor je, država bi morala sprejeti ukrepe, s katerimi bi pocenila okoljoprijazno, okoljoprijazno življenjski način. Tako, majite, čisto, ne, ne bi se na tem, se mislim, da državne sko precizno č govorimo o Evropski skupnost ki se pravi mamo no, še eno evropska en Unija tisa, ki diktira države, da je problem, v Sloveniji baš ogromno teh izgovor, ne, pač ne moramo delovati mimo tega, kar nam diktira evropska To je velik problem, not evropska unija, Ja, ja za te razpravi jemljem tudi evropsko unijo torej sem jemljem občine regionalne parlamente, državo in Evropsko unijo. Torej, kakršne koli oblike organizacije, mislim institucije, ki nadzorujejo zakone. Ne? V tem misliko, to misli ko govorimo o državi, vse pa drugače strinjam, sigurno. Ne? Um, in tudi, recimo, če je sistem, uh, prosto tržni sistem, uh, en, en tak absurdn primer se mi zdi, ampak to bomo potem pri korporacijah, uh, torej, obstaja zakonodaja, kjer more direktor uprave več čas maksimizirati uh, dobiček na delnico. To je njegova dožnost zakonska. In če je podjetnik, mislim, predsednik uprave podjetja, preveč doniral društvom za šport, kulturnim društvom v dobro delne namene, preveč, da mu lahko oni dokažejo, da, da, da, da, da je preveč denarja zapravil, ga lahko tožijo, ker je neracionalno ravnal z njihovim premoženjem. To je, mislim, to je fenomenalno in dobro odgovori na to, ko um, znotraj te pravljice, uh, da so podjetja družbeno odgovorna, da bodo ona, vse pogledajte, se imajo električni avtomobil, pa se z enim električnim avtomobilom vozi podjetje, ki ima deset za poslenih ne, uh, in imajo na strehi sončno elektrarnico, pogledajte, oni so, oni so eko. Ne. Um, če bi bili preveč, Eko, ali pa do delavcev, ali pa do lokalnega okolja, preveč v, v profitnem smislu prijazni, bi jih lahko tožli. lastniki. Sistem je tukaj naravnan k maksimizaciji dobička ne? in tudi dobro dobronamerni predsednikom uprave veže roke na ta način. Odkud odkud odkud odkud odkud odkud odkud odkud Potem pa druga oblika odgovornosti, ki jih imamo, je naša oblika odgovornosti v smislu, da smo nosilici odgovornosti. Nekdo, ki je upravlja ta klub, nekdo, ki je direktor zdravstvenega doma, ravnatele šole, direktor občinske uprave. Torej, to so posameznike, ki zasedajo neka, neka mesta in na tistih delovnih mestih imajo nekaj manevrskega prostora. In v tistim manevrskem prostoru ni lahko naredijo boljše ali pa slabše za to, na, za to naše področje. Ne? Uh, in s tem nastaja neka odgovornost, da bi oni tudi lahko kaj naredili v tej smeri. Ne? Uh, potem pa še ena, od, uh, še ena oblika odgovornosti, ki je na posameznika vezana, je pa odgovornost posameznika kot lastnika. Za večino nas to ni neko pomembno vprašanje, ker nismo lastniki nečesa vajnega. Ne? Ampak, če si pa, recimo, lastnik treh stanovanj, ali pa če si lastnik recimo 30.000 evrov v delnicah ali pa na banki, torej da imaš nek kapital, katerega lastnik si, nastane lastniška odgovornost, kam ta denar vlagati. In zadnjih par let se je zelo razvilo tako imenovano divestment gibanje, gibanje, ki poziva institucije, k umiku investicij iz fosilnih goriv. To gibanje najbolj naslavlja univerze, pokojninske sklade, Uh, institucije, ugledne inštitucije, kot so opere um, in ta, tak institucije, ki načeloma imajo nek, nek status uh, moralno kredibilnih institucij in jih naslavljajo. To, kar si vi prizadevate, je ok, ampak to, kar pa delate z vašim kapitalom kot lastniki, pa ni ok. Vi morate biti odgovorni lastniki in umakniti, umakniti vaš kapital. Recimo Harvard je univerza, ki se noče, noče umakniti svojih investicij iz fosilnih goril. Torej, ta odgovornost kot lastnik. Ok, tehnično gledano lahko torej posameznik svoje osebne izpuste močno zmanjša. Uh, tehnično gledano, torej čisto teoretično ali je to možno ali ne, se lahko posameznik prehranjuje z hrano nizkogličnega izvora, recimo vegansko hrano, uh, lahko uporablja električni avtomobil, vso elektriko, ki jo uporabi, lahko dobi iz lastne sončne elektrarne, ki stoji na njegovi ali pa iz strehi, lahko reciklira vse materiale, oblačila, surovine, lahko se odpovele tenjo z letalom, pogreva svoj prostor na minimalno temperaturo in ves vire energije pridobi na prijazen način, na les, na črpalka. Na mesto aluminija uporablja les, na mesto egzotične hrane iz druge konca sveta uporablja lokalno hrano, na mesto z avtom se vozi z avtobusom, Uh, je lokalno, ekološko predeljeno hrano, torej teoretično, teoretično se lahko v celoti odpovesa dobremu načinu življenja in gre off the grid, off sistema, ne. torej tehnično gledano, ali se to da, Recimo leteti se ne da kot posameznik, to se pa da narediti, ne. tehnično gledano ta možnost je tukaj, uh, lahko se v celoti odpovesa o načinu življenja in trenutku postane oglično neutralen, ta trenutek oziroma zmanjšati svoje izpuste na minimum. Tisto, kar je pa za vprašanje moralne filozofije pomembno, pa je, ali je, posa, posameznik moralno dolžen vse to narediti, ali pa karkoli od tega narediti. Ne? Koliko je zdaj tista mera? In tisto, kar, ko sem razmišljal o teh kupčkih, ki bi jih naredil, Uh, sem razmišljal o tem, kak vizualno prikazati, da bi to blikovance ali kockice ali kaj potem nisem imel časa in nijem nič sabo, ampak uh, ideja je, da je recimo 10 ton oglikovega dioksida, 10 kockic in zdaj jih moramo razdeliti po teh institucijah, ki so odgovorne. Kako, katera bo prevzela to breme, da iz teh desetih, desetih spravi na 2,7 oziroma v bogatih državah še na manj. Uh, in tisto, okay, če smo pokazali, da lahko posameznik v celoti gre off the grid, torej postane najbolj možno nizkogličen, in rečemo, da to neka radikalna teza, ki je nespremljiva, uh, toliko je samo meno, da je nespremljiva. Zdaj pa gremo iz te radikalne pozicije, ko je popolnoma nespremljivo, da gremo off the grid, pa gremo nazaj proti temu, kar delamo zdaj. Zdaj je status quo. In koliko nazaj po tej poti pa gremo, da se srečamo s tem, ki smo zdaj. Ali drugače. Ali je naša zdajšnja pozicija popolnoma moralno spremljiva? Torej, ali so države, korporacije in dnevnski voditelji, oni v celoti odgovorni za vse izpuste in nismo mi za čisto nič? Najbrž ne, ne, Tako kot radikalno nismo odgovorni za vse, nismo tudi radikalno odpuščeni te odgovornosti. In danes živimo, da smo popolnoma odpoščeni, ne vsi, ampak ja, recimo. In, in to je zanimiva razprava, na katero iskreno povejeno, nimamo pravega odgovora um, in ne vem točno, kaj je, kaj je posameznikova naloga. Okay. To je nekaj, kar lahko skupaj razpravljamo. Uh, želel sem pa zgolj ponazoriti to, če si to breme razdelimo, mislim, da lahko dosežemo neko strinjenje, da čisto odpisati posameznika ne moramo. Neko težoma o nekih stvarih se odloča in tam lahko izbere bolje ali slabše, glede na, na našo temu. Um, zdaj, ko sem razmišljal, uh, a ja, to sem povedal, uh, delam doktorat iz medgeneracijske pravičnosti na področju podnebnih sprememb uh, in uh, na ta način se ukvarjam s podnebnimi sprememb, torej z vidika prihodnosti, ki je pač prihodniki so najbolj ogroženi uh, sprememb. Uh, in eno stvar, ko sem razmišljal, kako filozofsko opredeliti uh, podjetja, kako jih, kako jih tematizirati. In ugotovil sem, da podjetje je v bistvu čista abstrakcija. Na konkretni ravni imaš državo, torej imaš teritorij, imaš državne stavbe, imaš predsednika, sodišče. To so ljudje za pokazati in to je država, ki je lahko na zemlju do pokažeš. Ne? Podjetja so pa, pa ni entiteta. Gre za, gre za recimo industrijsko stavbo, kjer ima notri tovarne, kjer dovažajo sorovino, odvažajo odpat in izdelke. Sodelovci, ki hodijo noter, je nekdo, ki upravlja. In kaj na koncu da seno je, je eno podjetje je v neki vrsti mešanica tega, kar posamezniki dela v tem podjetju in ga tisti posamezniki, ki ga upravljajo, ki si ga lastijo in kot delničari zahteva eno ali drugo. In tega kaj država, ta država temu podjetju dovoli ali pa ga spodbuja. In v tem smislu je zelo težko sloh podjetje za zares pripeljati noter v, v to razpravo. Torej, kje je zdaj manjevrski prostor podjetja, da okrepa? Bojmo konkretni. Je recimo podjetje, ki proizvaja mize. To je, to je dejavnost tega podjetja. Kupuje elektriko, kupuje plin, kupuje fosilna goriva, ima delavce, jih hrani, zagotavlja hrano, proizvaja izdelke, jih vozijo stovornjaki v svetu. Okay. Na kak način lahko to podjetje postane moralni akter, v smislu, da pomaga zmačevati izpuste? Kaj lahko naredi? Na prvo žogo najbolj logična stvar je, pregled in se vpraša, tam, ki je lahko brez vpliva na dobiček vpelje spremembe, jih je dolžno peljati. Ok, torej nekaj, kar se ne dotika dobička. Uh, lahko daje, daje vzgled. Lahko zaposleni, recimo precelnik uprave se lahko začne voziti s kolesom, v primeru da živi ki neki razdali, pa, pa je vzgled, pa spodbuja delavce k temu. Lahko delavcem zagotovi brezplačno malico, če se bodo vozili s kolesom službo. Ok, so neki taki mehki ukrepi, ki se jih da sprijeti, ampak ta brezplačna malica mogoče je toče po načelu največjega možnega dobička. In zdaj če imamo državo, ki je temu podjetju zakonsko rekla, da more proizvati največji možni dobiček, Uh, če ne, ga lahko delničari tožijo. Je kakršnakoli vpelje, vpeljevanje podjetji na način, da bodo začeli zgubljati dobiček za neko dejavnosti, je nemogoče. In zato se zdi, ne, po eni strani so korporacije tako gromozanske, tako velike, s tako očevu upravljajo, da jih je kar nekaj korporacija, ki ima večji proračun kot Slovenija, so v sistemu, kjer jim je državno oziroma mednarodno ureditev, ekonomski sistem zagotovil tak položaj, da morajo maksimizirati dobiček, če ne tvega tožbo, je vprašanje, ali jih lahko res vpeljemo v to razpravo kot nekoga, ki je moralno odgovoren. To čist na glas razmišljam. Nimam pravih odgovorov, ampak tuhtam. Zdaj pa še dve zanimivi stvari. Ena je, da so naredili raziskavo in gotovili Da je več kot tam okoli dve tretjini vseh izpustov, vseh zgodovinskih izpustov, torej od začetka industrijske revolucije do danes, je dve tretjini izpustov povzročilo 90 podjetij globalnih. Uh, največje podjetje, uh, mislim, da je ExxonMobil, torej nafna družba, mislim, da ima največje podjetje okoli dva odstotka uh, vseh zgodovinskih izpustov. Uh, In uh, eno, eno nemško podjetje, ne moram se spomniti katero, uh, Ma mislim, da ni pet odstotkov in kaj se je zgodilo uh, par mesecev nazaj, je peruvijski kmet vložil tožbo na svojem sodišču, uh, uh, ta kmet pa živi pod ledenikom, pod gorami, pod ledenikom in pod ledenikom je jezero. Uh, in to je bilo stabilno, torej, zadnjih 10.000 let. Zdaj se pa ta let izredno hitro topi in če pride do tega, da se en večji kost odlomi in pade v jezero bo po poplavni valki ki bo grozil njegovo kmetijo, njegov način življenja. Izračunal je, da je podjetje, ki je odgovorno za ni pet odstotkov vseh globalnih izpustov, uh, da bi to podjetje moralo kriti stroške za nevarnost, za, za, torej za preventivne ukrepe, da se on zaščiti, da te nevarnosti ne bo. Ti ukrepi mislim, da, so stali, da, da bi stali 20 tisoč evrov v ni cela pet Skupaj je, torej, veliko več. In ta peruvijski kmet je šel na sodišče in toži nemško podjetje za 20 tisoč evrov, a, zato, da bo s tem denarjem ni pet sanacije Kar se mi zdi zelo zanimiv primer, a, kako pa le moralno, moralno vpeljemo podjetje v to razpravo. Ne? Torej, tu ne zanima nas, a je ta manevrski prostor ali ne. Preprosto je ta institucija skozi njene roke, skozi njeno tovarno je toliko izpusto. Prišlo ti, izpusti, najedajo nekaj tu zgore, tisto nekaj tu zgore bo uničilo moj dom. Mene, ki mi bo nekdo uničil dom, grem nazaj in vidim, da je ta uničevalec. Jaz hočem, da on poplača stroške. To je recimo nekaj zanimivega kar najverjetneje ne bo, ne bo uspelo na sodišču, ampak vedno več in več teh primerov se dogaja in pravna praksa bo začela slediti temu in lahko, da bomo za da bomo posodobitvijo pravnega sistema začeli videti prve primere podnemnih tožb na ta način. Drugi primer je zanimivo, skupina nizozemcev je tožlo lastno vlado. Ker ne ukrepa in ogroža nizozemsko, ki ima velik del svojega ozemlja pod gladino morja. Če se gladino morja do neke mere dvigne, ali vložijo v, v več, več kot 10 milijard evrov drage ukrepe gradnje novega zidu, ki je višji, ali, se, ali pa se odpovejo temu območju. Torej gre za ogromno ogromno tveganje in nizozemci nočejo tega in kličejo lastno vlado na odgovornost, ker ima nek procent odgovornosti pa v, v celotni zgodbi. In to se mi zdi zanimivo, da za še naprej se razpravljati. Um, sem to čist. Um, ok, ja, torej imam 90 podjetij. Uh, jasno je, ker, ker govorimo o zgodovini zadnjih več kot 150 let, ogromno teh podjetij je državni lasti. Uh, in v, v tem posrednem smislu gre tudi za potihem države v teh podjetij. Ne. Uh, večina, večina podjetij je začelo kot državna podjetja, uh, in dosti podjetij uh, še danes je državnih, recimo ogromno ruskih in kitajskih, ki sodelujejo v tem problemu, je še danes uh, državnih, pa tudi na Zahodu. Um, kar, pa, kar pa je še ena stvar, ki je zanimiva, uh, je pa ta, da pa določena podjetja so sprejela zaveze, da bodo vse svoje, vso energijo, ki jo porabijo, proizvala 100% iz obnovljivih virov in bodo v tem smislu oglično neutralna. Ali so to že dosegli ali pa so se zavezali? Imam pa čisto konkretna primera. Primere Ikea, Facebook, Apple, pa še kar cela vrsta jih je. So, ali so že 100% stot, odstotno oglično neutralni, ker so neto količino energije, ki jo porabijo, proizvedejo iz, iz sončnih, vetrnih in uh, drugih elektranj, ali pa so se temu zavezali, da bo v roku petih letov dosegli? In zdaj, kar je tukaj zanimivo, je, da s tem, ko so oni to naredili, so uh, iz tega, kar smo prej rekli, da nima pravega manevrskega prostora, ne, kako hitro nekaj najedo biček, uh, jih lahko tožijo, oni so pa zdaj naredili korak naprej, veliko odgovornost, neodvisno od tega, kaj država pravi, neodvisno od tega, kar kdorkoli na njih pritiska, no, se so, velike kampanje so bile zade okoljevarstvene, da so ta podjetja targetirala. so naredili ta korak. Ok, a gre ta ukrep proti dobičku? Če gre, če ne gre proti dobičku, bi lahko vsa podjetja naredila isto. Torej, nek strošek je tu moral biti. Kako si privatno podjetje v divjem kapitalizmu lahko privošči ta gre po te moralno boljši poti? To je ne sve ločiti procesa? Ne, kar, um, um, Facebook ima ogromno podatkovnih centrov, ki rabijo ogromno energije za hlajenje. Nek, nekaj, nekaj te trde industrije je eno, ampak še posebej pri Ikei, recimo, ne, ko je klasično tako veliko proizvodno podjetje. Ne, rešitev je druge. Uh, moralni škandal, ki nastane z neukrepanjem, je velik, pomeni, velik odliv dobička. Ker so podnebni spremem postale tako pomembna tema, da če si tako velik, tako brendiran kot, kot, uh, kot fancy, kot, kot lep, kot modern, kot sta Apple, Ikea in Facebook, si ne moreš privoščiti moralnega škandala, padca javnega imena. Uh, in, in ta padec, torej ta ekonomski izračun bolje se splača in po poti, ki je podnebjo prijaznejša in bodo to ljudje razumeli in sprejeli in še naprej kupovali pri nas. Uh, kot pa strajati na cenejšem premogu, na cenejši jedrski energiji, na cenejšem plinu recimo, uh, ampak potem se lahko moralni škandal uniči vrednost delnice. Uh, in to je en zanimiv fenomen, uh, ki nekaj pove o tem, kar se, kaj se da v kapitalizmu doseči. Seveda, podjetja, ki so tako, fej, tako zelo izpostavljena uh, š, moralnemu škandalu, so samo najboljšajni podjetja. Samo tista, ki živijo od, od bleska. Podjetje, ki dela, recimo, lesene pode, ploščice, kuhinske krpe, torej vsa industrija, ki, ki proizvaja neke, neke stvari, ki so vsak danje, ki jih rabimo najbolj in so povsod, pa nima brenda, nima imena in ni občutljiva za, za pritisk javnega mnenja in potrošniškega mnenja. In pri tej industriji, če, ne, če država ne spostavi drugačnega mehanizma, a, bodo sledili striktno dobičko in če okoljoprijazna torej, okoljo pot ne bo bolj nosna, oni ne bodo sodelovali. Čisto enostavno. A, torej, a, malo zavajajoče bi bilo, če bi rekli, pogledajte če lahko Apple, če lahko Facebook, lahko vsa industrija, mi ne rabimo nobenega sistema, nobene spreme sistema. Ne? Ni res in ravno zaradi te analizije. Kaj zagovarjaš tudi teorijo, da je edina rešitev na zemljav v produci s tega sistema in ne je prav kapitalizma? Uh, ne, tega ne zagovarjam. Uh, oziroma, bolj tako, eh, rekel bi, da sem agnostik do tega. Ne, uh, Ne vem, kaj je s produkcijskim sistemom. Vem pa to, da čist konkretno Slovenija je v letu 2012 postavila 120 MW sončnih elektrarn, kar je ogromno, res ogromno. To je, to je toliko kot vsa leta prej, to je 3-4 leta prej. Zakaj? Ker so v tistem trenutku bile subvencije tako velike. Torej ogromno podjetji, ogromno predsednikov uprav teh podjetij je imelo profitni motiv da gradi sončno In torej, če ti podjetjem nastaviš pogoje na način, da profitni motiv vodi v zmanjševanje izpustov, to pa narediš za CO2 davkom, ki odganja od visokih izpustov in za subvencijo, ki nagrajuje pod nizkim izpustom. Za to korekcijo, ne, kak pravijo korenček in palica, lahko vbrzdaš tega konja in ga vodiš. Ne? In to je, to je pa tisto. Ne? To je pa tisto uh, in tu prijemo do temeljnega koncepta države. Kaj je takega v libertarni državi, ki se odpove iz, iz tega, da uzda tega konja gospodarstvo? Uh, uh, po libertarni teoriji je država minimizirana na, na to, da zagotavlja uh, sodišča, uh, sodišča, vojsko in policijo. Mislim, da so to edine tri funkcije, ki naj bi država delala. Vse ostalo delajo posamezniki in firme same. Po libertarni teoriji, recimo uh, Robert Nozick, uh, Anarhistate in Utopia, je recimo taka knjiga, ki to zagovarja. In večina tega, tega kar poznamo neoliberalizem, se napaja iz te ideje. Ne? Iz, iz te ideje minimalne države reducirane na to, da ona nič ne upravlja. Ampak zgolj, zagotavlja tiste minimalne pogoje, da mi sami sebe, sami sebe, na, na rekovaji, se ne vidijo se na rekovaji, no, da um, uh, sami sebe upravljamo. Um, torej, ja, na, na ta način, če, če vse to, kar, kar sem poskušal nekako dokazovati drži, uh, to pomeni, da je država največji, največji nosilec odgovornosti in to pomeni en specifičen Uh, specifičen teoretski pomen države. Pomeni odpovedi libertarni državi, pomeni nekaj podobnega, kar je država mogla biti, da je lahko bila socijalna država, uh, da je lahko nacionalna država, torej država, ki ima visoko stopnjo soverenosti in odločenje o tem, kaj se dogaja na njenem teritoriju. Tako neko moč ta država, ki rešuje problem, pa da potrebuje. Mori biti dovolj močna, da lahko uzda tega konja, ki mu pravimo gospodarstvo, in tudi potrošnike. Um, en en pojem, se ki sem je zdaj zelo zanimljil, ki bi ga radili z vsem, pa preden zaključim in gremo prosto razpravljati, um, je pojem, uh, nisem našel še pravega prevoda, mogoče se boste vi spomnili, uh, imenuje se convenience cost, torej, um, strošek udobnosti, Um, in damo primer. Uh, teoretično, gledano, je meni bil danes na voljo, mi je bila na voljo serija avtobusov. Mislim, da bi moral prestopiti tri, 4 avtobuse, lahko dobil neka kombinacija vlaka. Ampak teoretično je to bilo na voljo. Uh, jaz bi to plačal delno z stopnicami za, za te, ta, ta prevozna sredstva, na drug način bi pa plačal z convenience cost, torej z odpovedjo. Uh, convenience, uh, udobnosti ali pa na sebe bi prevzel težavnost tega projekta. Ne? In ta pojem se mi zdi pa zelo zanimiv, ker če je situacija pa obratna, če pa, če pa smo v, recimo v Bruslju, kjer imam na dve minuti vlak, ki me pelje vse smeri in na zelo poceni način, je pa ta strošek, ali grem v avto ali v vlak, je celo verjetno nižji, če grem v vlak. Zato ker z avtom se moram ukvarjati z zamaški, kje ga bom parkiral in tako dalje. In spet, relacija med posameznikom in državom v tem primeru je, naloga posameznika je, države je, da znižuje convenience cost okoljo prijaznih odločitev. Torej, da je, ali drugače rečeno, okolju prijazno postane novi normalno. Tako bi morali biti na davki, tako bi morali biti na subvencije, taka bi morala biti infrastruktura. Da, če ravnaš po naj, kot reče, Če si največja lenoba, v tem smislu, da imaš rad najbolj komod, boš najbolj okoljoprijazen, recimo. Ne? Potem pa ti moraš stopiti v to polje in še vedno biti okoljoprijazen. Lahko, ker recimo možnost je, da temu nasprotuješ, ali pa se še vedno voziš za otevim tako kot eni gospodje v Bruslju. Ne? da neko vlogo vseeno v tem imaš. Država ti lahko recimo spremenira zmerje in naredi vegetarijanske salame štirikrat cenejše, od mestnih salam, še vedno si pa ti tisti, ki mora potem stopiti in narediti izbiro, recimo, ne? in to odgovornost pa nosiš kot posameznik. Um, in ta konvinijansko se mi zdi zelo dober, zaradi tega, ker um, to, ko se nekako se samega sebe vzgajal v okolje varstva, je bilo ogromno moraliziranje. Uh, posameznik bi moral to, posameznik bi moral tisto, in uh, nekako mi je intuicija pravila, da nekaj ni pravost, da mora posameznik vse Uh, in nekako nisem znal tega, tega povedati, za ta, ta pojem, konvinijenskost, to pomeni, da bi posameznik za tem, da prevzame vse stroške udobnosti na se, uh, da more on največ plačati za ta problem, za reševanje tega problema. To pa je ne fair, ker če pogledamo, kdo ima škori platno, je to država. Ne. Uh, in to ni fair, da, da v državi, ki je neaktivna, ki je odstopla od sodelovanja v te, v te razpravi, potem greš na posameznik in mu daš vse konvinijenskost vse daš na njega. Pa ne samo konvinijenskost, včasih imaš finančne stroške, tako, kot smo videli pri vegetarijanskih hranj. Um, uh, zdaj, mne, o mnenjskih ni po, mo, po mojem mnenju bom najbrž dal ven iz te razprave, ker, ker uh, edini razlov, z se mi vredno razpravljati ta, ker uh, Papež, na primer, en tak tip mnenjskega voditelja. Mislim, da je na svetu okoli milijarde katolikov, ki nekako, vsaj po pravilih, bi morali slediti papežem zgledu. In papež je napovedal encikliko o podnebnih spremembah, kjer bo nekako pozval vernike, da naj prispevajo k varovanju okolja na način, da so konstruktivni v prizadevanjih za brzdanje podnebnih sprememb. Ta enciklika se pričakuje v drugi polovici tega leta pred mednarodnimi pogajanji o podnebnih spremembah. In, in zdaj recimo iščem način, kako, moral, kako ovrednotiti to dejanje z vidika moralne filozofije, to, kar, to gesto, ki je on naredil, kjer je drug papiš pa mogoče ne bi. In zdaj lahko rečemo, da, je, da ni da to ne sodi v polje moralnosti, ampak v polje bontona. Razlika je, da pri, v polju moralnosti ti moraš ravnati tako ali tako, če ne ravnaš slabo. Pri bontonu pa gre, gre za to, da je, bol, da je lepše, da je pravilneje, če ravnaš tako ali tako. Če pa ne ravnaš po bontonu, pa ni slabo, ampak je preprosto manj spodobno grše. Kaj taj, ne? To je neko razliko vidim med bontonom in moral In zdaj, ali je, papež se je odzval na zahtevo po ukrepanju, torej od njega se pričakuje, da je dolžen ukrepati na področju podenji spremem, da je dolžen svojo autoriteto dati za pot ukrepanja, in se je on odgovoril v klicu družnosti, ali pa nimamo pravice njega klicati na odgovornost na ta način. In mogoče s tem odpiram to razpravo. Ali so ljudje, ki formalno nimajo državne moči, nimajo korporacijske moči, on osebno ima isto deset ton izpustov najbrž, ne? mogoče recimo da 20 kar dospotuje z letalom. Um, ali je nekdo, ki je zgolj ima mnenje o stvarih in, in navdihuje druge, da ravnajo tako ali drugače, ali je on dolžen um, imeti moralno boljše mnenje, kot moralno slabše mnenje. In v tem smislu, ali so se mnenjski voditelji dolžni stopiti v to razpravo in pozvati tiste, ki jim sledijo, da ukrepajo na področju podnebnih sprememb. Evo toliko, to bi zdaj res, me zanima vaše mnenje, če če se kdo čuti, da bi začel razmišljati, pa postavljati vprašanja.